ce extraordinar să poți să crezi despre Dumnezeu. Și un lucru foarte important care vrem noi să-l învățăm, atât cei mici, cât și cei mai mari care trebuie, este să-L iubim pe Domnul nostru cu toată inima noastră, cu tot cugetul nostru. Și astfel, Biblia ne spune că tot ne primim tot cuvântul. Și atenție aici, începem lecțiunea, astăzi învățăm să spunem de salvare toată lumea, apugem toate gradea pentru Genesa la Apocalipsa, să vă concentrați, pe nimic să nu duceți lipsă, o regulă pentru Sfinți. Începem cu începutul, iubește-L pe Domnul cu toată inima, mintea, sufletul, teme-L pe Domnul, slujește de trece dar dată, acestea, să le trăiești cu adevărat. Spune, -mi. îi iubesc pe Iisus, îi iubesc pe Iisus, dar nu îi Who you best, who you best, baby Who you best, best, doar fixul și în fiat. Trebuie să notăm în o zborul cu păratul ce arde să trutăm. Avem ca nivel teatro, într-o evanghelici, profeci, învățătorii și proroci, pe la ei să înveți Feliți să-i disenăm în minut și în profezii. Înțelepciunea binei care arată de turești. Aceste daruri sunt date pentru a luta, dar n-au nicio valoare dacă tu nu-ți poți curta. Îl iubesc pe Iisus. Îl iubesc să MULȚUMIT PENTRU te MULȚUMIT Yeah. <laughs>